אתם מוכנים לפרק חדש FM. קסם של רדיו. רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט. כנסו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 My darling young one I've stumbled on the side of twelve misty mountains I've walked and I've crawled on six crooked highways I've stepped in the middle of seven sad forests I've been out in front of a dozen dead oceans I've been 10,000 miles In the mouth of a graveyard And it's a hard It's a hard It's a hard It's a hard It's a hard rain That's gonna fall Oh, what did you see My blue-eyed son And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. a room full of men with their hammers a-bleeding I saw a white ladder all covered with water I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken I saw guns and chopped swords in the hands of young children And it's hard It's hard It's hard And it's a hard, it's a hard rain, they're gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning I heard the roar of a wave that could drown the whole world I heard 100 drummers whose hands were a-blazin' I heard 10,000 whisperin' and nobody listenin' heard one person starve I heard many people laughing I heard the song of a poet who died in the gutter I heard the sound of a clown who cried in the alley And it's a hard it's a hard it's a hard it's a hard it's a hard are gonna fall Oh what did you meet my blue-eyed son And who did you meet my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog I met a young woman her body was burning I met a young girl she gave me rainbow I met one man who was wounded in love I met another man who was wounded in hatred. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard rings are gonna fall. And what did. גשם כבד עומד לרדת, לא היום, לא מחר, לא בתקופה הקרובה, אבל זה מה שיש. בוא זה לנו. מה שאנחנו חווים, גשם של חדשות לא פשוטות. נכון. והאמת שעברנו בהתלבטות אם, אם אני מגיעה היום או לא, גם את הסימן שאלה על לא, אני מתייחסת לחדשות. כי יש לי שיר שנקרא כוכבים, ואחד הדברים שאני מעלה בשיר הזה זה שבעצם אנחנו סוג של נרמלנו את המצב עם כל האוטרים לפרסום וכל מה שקורה, ואנחנו ממשיכים את התרבות כאילו כרגיל. ובגלל זה אמרתי, אני רוצה רגע להתייחס לזה גם ממש לפני שנייה, שמענו את החדשות, כי את מה שקורה, אי אפשר שלא להתייחס לזה. ואם אני מתייחסת גם עם, לבוב דילן, לשיר הזה, או ההשפעה שלו כמישהו שאמר שאנחנו צריכים להגיד את האמת שלנו תמיד ולדבר אותה דרך האמנות, דרך היצירה, דרך השירים. זו ההשפעה הכי גדולה שיש בשבילי. כן, שמעתם את שירה לוני. זאת העני. ה... באלף. האורחת שלנו היום כאן. שלום יוני, שלום אמירה, שלום, שלום רובי. טובים. אנחנו פתחנו עם מסטר ציממן, בוב דילן, ולפי התקליטים ששיר הביאה, אז הולך להיות מאוד מעניין כאן בפחות משער. אני מקווה, כן. נפתלגי ומעניין. כן. ואם אתם לא מכירים... לעשות שירה לוני, שהיא יוצרת ומוזיקאית, ויש לה גם אתר אינטרנט שכדאי להיכנס אליו. כן, <אח> יש לי מגזין תרבות שבועי שנקרא ה-muse letter, זה בעצם מגזין תרבות שאני גם משותפת טיפים על החלמה רגשית דרך יצירה, ואני גם נותנת במה ליוצרים חדשים, כל שבוע אני מקבלת מוזיקה חדשה, ואני אומרת מה המוזיקה החדשה שאהבתי. והיום את פה תקן של אספנית תקליטים. כן, אוספת תקליטים, אבל לצערי אין לי פטיפון כי נהרס לי הפטיפון שהיה לנו. הוא היה של סבא של בעלי. לא, לא, לא הגיע זה הזמן זה? לקנות את זה. כן, כן אני ש... בתהליכים, דווקא, זה קורה. דווקא, דווקא היום, שזה מאוד זמין, אגב, אני יכול להגיד, לפני עשר, חמש עשר שנים, אולי צודקת, היה יותר קשה להשיג. היה אפשר להשיג, אבל היה יותר קשה היום. טוב, יוני, תן, מקום... לה, תן לה אחד המכשירים שלך, ונגמור את הסיפור. זה מאוד יעזור, סגן. וככה נוכל להתקדם. יכול להיות, אגב, <laughs> יכול להיות שאני אחליף את מה שיש לי. אז נדבר איתך. אני אשמח. אתה תדבר איתה בעניין. כן. יפה. <laughs> יפה. <laughs> עשינו <laughs> כאן... <laughs> כאן. <laughs> ועכשיו, אחרי שהיינו בפינתנו, כך אנחנו <laughs> <laughs> <laughs> נמשיך הלאה. אז שמענו את דילן. ועל הפטפון השמאלי מונח לו תקליט של משהו שונה לגמרי. להקת הסיקרס. הסיקרס בארץ קראו להם המשחרים. <laughs> לא, כי הייתה להקה בריטית שנקראה The Searchers, uh, על הסארצ'רס קראו המחפשים, ולסיקרס קראו המשחררים. עכשיו אני מבין על הערפה. הנשרים, המחפשים. מה הקשר לנשרים, זה כולם על אותו צליל. זה היה הקשר. אתה הולך על פונטיקה, הבנתי. כן. אוקיי. טוב, אז הסיקרס, אכן, היו להקה אוסטרלית עם סולנית... אגב, השם של סולנית זה השם היחיד מבין חברי הלהקה שאני זוכר, ג'ודי דרם, שלבושה כאן כמו כלה חרדית. תראה לה חבר'ה שם... הנה, הנה, הנה. בבקשה. הנה, בבקשה. הייתי אומר כמו לסופרים במאה ה-18. Uh, אולי, הבא. אולי, אבל uh, החברים שלצידה לבושים uh, בצורה כן, 60, 50, 60, חנונית כן. uh, למדי. זה קלאסיקה של שנות ה... תחילת שנות ה-70 שם. <laughs> כן, והסיקרס היו להקת פולק פופ, סליחה. <laughs> לא רוק, מה פתאום רוק, פולק פופ. <laughs> <laughs> והסאונד שלהם היה נהדר. זה היה במשך תקופה מאוד ארוכה צלצול התעוררות <laughs> שלי. כן. <laughs> <laughs> <laughs> השיר הזה, "I never find another u", פשוט כי התאהבתי בהרמוניות הקוליות. משהו גם בסאונד הזה, ספציפית, זה משהו שאני אוהבת. נשמע את הסיקרס, המשחרים, הפצפוצים, זה על חשבון הבית. <laughs> שמעתם את הפצפוצים האלה והם נחמדים מאוד, כי זה אומר שאנחנו משדרים מווינילים כמובן. נכון, כן. זה שיר ש... שגם היה חלק מהתהליך שלי של להיות יוצרת, כותבת, כי אחד מהדברים שאני מאוד אוהבת לעשות זה לקחת שירים ולתרגם אותם לעברית. אז זה שיר ש... של תרגמתי אותו במהלך הדרך שלי. כן, וגם שרת בשריט. אותו? וגם כן. שרת אותו? כן. בהופעות. כן, יותר הקלטתי אותו, ככה הקלטה ביתית כזאת, אבל לא עשיתי עם זה הרבה, כי זה היה באמת תחילת הדרך, אבל זה היה חלק מההתבשלות שלי בעצם, כיוצרת. אם אני לא טועה, יכול להיות שאני טועה, שאני אסתכל. תום ספרינגפילד כתב את השיר הזה, ותום ספרינגפילד הוא אח של דסטי ספרינגפילד, ומוזיקלי בעצמו, ומוכשר מאוד. עכשיו אני עוברת הרבה עם האלבום החדש שאני עוברת עליו, ואני יוצאת שם הרבה קאברים, אז uh, עכשיו זה באמת לחפש את כל מי כתב ובעלי זכויות, ולגלות מי באמת כתבו, <laughs> כאילו זה האתגרים האלה שזה נחמד. ובאיזה שלב האלבומה זה נמצא? עכשיו אני מקליטה את זה בבית, כי זה הכל סקיצות, זה, זה מאתגר, זה תהליך מאתגר. <אח> בעיקר <אח> מול השאלות האלה, האם, אני, האם זה באמת מוכן, האם זה זה, אבל גם מצד שני אני אומרת לעצמי, never mind the בולוקס, כאילו כל השאלות האלה על סטנדרטים, של מה נכון לשמוע, מה לא נכון. מאיפה אני לוקחת את ההשראות שלי? את ברוח הפאנק, מה שנקרא. במיוחד באלבום החדש שהולך להיות, האלבום שנקרא ערווה, אוקיי? אלה שירים מחאתיים, הם שירים אנטי-מלחמתיים, הם שירים שאני לוקחת שם טקסטים מהתנ״ך ומלבישה אותם מחדש. לוקחת את Turn, turn, turn של ה-birds. ועשיתי את זה בגרסה בעברית, החזרתי את זה לתנ״ך, שלנו. אז זה גם דיגר מעניין, כאילו... לא אני, אני עכשיו מגלגל בראש <laughs> תסריט שבו שדרן ברדיו אומר, ועכשיו אנחנו נשמע שיר מתוך ערווה של שיר אלוני. <laughs> זה, <הלוני>. <laughs> זה... <laughs> זה... לא קצת היום. נועז, לא? כן. אבל, זאת אומרת, מבחינת השדרן, כן? כן, uh, מה שכתבתי כשהוצאתי את, הש... את השיר uh, ערווה, ממש לפני uh, פחות מחודש הוצאתי אותו, uh, שלא ערווה היא המילה הגסה, אלא השתקה של נשים, uh, סביב האיסור קול באישה ערווה. Uh, כן, אז ה... <laughs> זה מה שהמסר. אוקיי. Okay. <laughs> ומכאן לתקליט השלישי ברשימה שלנו. אם אנחנו כמו מדברים פמיניזם. כן, תקליט מפתיע, כן? זה תקליט של רן אלירן. כן, אני הכרתי את זה דרך הפסקול של הסרט שירת הסירנה, מ-94, בכיכובו של יאיר לפיד וכתיבתה של ירית לינור על הספר שלה. דלית כהן, אני חושבת, הייתה בתפקיד הראשי. הסצנה הזאת שהיא ברחובות, ככה הוא מסיע אותה וכולה פרועה אל הרוח והשיר מתנגן. אמרתי, וואו, אני חייבת לשמוע את השיר הזה עוד פעם. וברבות השנים הבנתי מי הזמר ששר את זה ומצאתי את זה. אגב, התקליט הזה של רן אלירן, הוא התפרסם בתור התקליט הפסיכדלי. לא כל כך בגלל השירים, אלא בגלל העטיפה הזאת. שהיא באמת עדיפה יפה. אני באמת עליה. וזאת הוצאה מחודשת של האלבום שיצא, נדמה לי, ב-69' או 70', משהו כזה. והשיר שאנחנו נשמע היה ליט גדול אז. רן אלירן עם רבקה מיכאלי. לא, לא, לא. שלוש פעמים לא. לא, כבר. הנה, עכשיו, לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו יכולים לשיר יחד עם השיר הזה. האמת שמי ששר שם זה רן אלירן, והיא משיבה לו בקולות. Afifon, ah. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. מותר לך הכל, היום ומחר ממש כמו אתמול. מספרי חופש. מותר לך הכל, ורק לי אסור לשאול, מדוע בכלל? <מסטור> אבל אתה יכול לשאול, אתה גדול? <מסטור> מותר לך הכל. There is another lamp. Oh yeah. I,"Mario", is going to happen okay? Ah. It was my late wife and my old daughter, According to the audience, What you wanted to do is canceling your love No, no, no, no, no, no, no No, no, no, no, no, no, no Oh, hi. I could also jeśli coś happened, 该는 упіш comigo I could ещё miss... transcendent guellame I could also to do that, by the way He threw avez歩 oh no oh nah נמצא לך הכל, דידי מנוסי, רן אלירן, הם שכתבו. לא, לא, לא. לא, לא, לא. שלוש פעמים. כן, כן. לא, כן, לא, לא. באופן כללי, פסקולים של סרטים היו המקור הכי גדול שלי להכיר מוזיקה בתור ילדה שנולדה בשמונים וארבע, וכאילו לתוך שנות התשעים, אז נגיד הפסקול של פורסט גאמפ היה בשבילי אחד המקורות הכי גדולים. Um, הפסקול גם של וים uh, ולדרס של uh, Until the end of the world היה פסקול מדהים. Yeah. כן, okay. ודייוויד ביירן וניק קייב, אז כאילו זה היה, אבל פורסט גאמפ היה הכי גדול מבחינתי, בגילול זה, בגילוש, זה, בגילוש, זה בגילוש דיסק כפול yeah. משובח. משובח מאוד. אבל היו הרבה ש... שום קשר משובחים, ו... הרבה לפני פורסט. כן, נכון. נכון. לדבר אחד בתור שהתחיל, בתור לעשות הסיפור. כן, אבל היא אומרת לך שהיא ילדה קצנה, ילידה שמונים וארבע, אז... כן, אז בוא נגיד שהדרך שלי לגלות את השירים, זה היה באמת דרך הפסקולים האלה, דרך אחותי, שהייתה מקליטה את במהלך שנות השמונים, היא הייתה עושה את הקסטות האלה. וכך נולד המיקסטייפ. כך נולד המיקסטייפ, וכאילו... אגב, אתה יודע שיש לי... Yeah. איפשהו שמור, איזה שמונה או קלטות טייפ של מצעד שנות השמונים שעשו בתחילת התשעים של העשור, עשור השמונים. יפה. <אז> <אז> היה לנו את זה בווידאו. אחותי okay. הקליטה מערוץ 2 את, ה... את התוכנית ה... של מצעד העשור. ועכשיו צריך רק להאמיר לדיגיטל. שפינק פלויד היה המקום הראשון <דיגיטל> עם דו יש... אז אמרתי את זה לדיגיטל, <laughs> רק שאתה יודע. שמרת? כן. אז תעשה גם לי, כי לי יש המון קלטות זה... שמחכות להמרה. זה שמונה שעות, מה זה משהו כמו שש או שמונה שעות של מצעד? נו, לי יש קלטות עם, עם, עם, עם רעיונות שאני עשיתי. <דיג> מלא, מלא. של וידאו? לא, קלטות <דיג> אודיו, כן. של רעיונות שעשיתי, וזה שוכב בבית, וחבל. <דיג> ו... גביל, כן, שמעתם ככה מתרקמת לעסקה בשידור חי, כן. זה לא עסקה, זה עזרה, לא... נתחיל לדבר על תמורה או משהו. למה, אתה חושב שתקבל תמורה? לא. לא חשבתי, אבל הצעתי, אתה יודע, הצעתי את זה לסרטי. עזרתך מתקבלת בברכה. אבל הבה לא ננגוס מזמן השידור של, של שיר. בכל זאת היא הגיעה מחדרה, נדמה לי, נכון? כן, עם, בו... עם, עם בוכתה של, של תקליטים, בחום המתיש הזה. באוטובוס. אוטובוס עוד... ורכבת. ורקב. ורכבת. ואנחנו עוד מפריעים לה? היעלה על הדעת? לא. לא. לא, לא, <ח> לא, לא. <ח> לא, לא, לא, לא, לא, יצא טוב. טוב, uh, אז בתור ילדה uh, ילידת 84, את בכלל לא היית כאן בתשל"ט. נכון. שזה למי שלא יודע, 1979. שזה למי שלא יודע, ישראל מארחת פעם הראשונה את האירוויזיון. פעם אני סיפרתי לכם סיפור על איך אני הפסדתי את המסיבה של כל כוכבי האירוויזיון בירושלים. נשמור את זה לפעם אחרת, כי אחרת אנחנו לא רוצים לנגוס מזמן השינות שלה. זאת כן שנת המידע של בעלי. יפה, 9. יפה. Um, כולם ילדים פה, כולם. ועוד משהו שיש לי להגיד על רקדי את הקצב הזה. אה, um, הנה כבר גילתה מה נשמע, כן. כן, רציתי לגלות. כן. Um, יש לי איזשהו פשן כזה גם לפעמים לטקלט. כן. אז uh, בחיפושים שלי אחרי מוזיקה נדירה מהעולם ובכלל, אז כאילו חיפשתי גם שירים שאני ממש לא מכירה בעברית, כאילו אולדיס וכאלה, ואז גיליתי את השיר הזה. הבאתי אותו לסט במסיבה באברבנל 5, הייתה מסיבה באנגר הענקי הזה, וכאילו, אחר כך אנשים אמרו לי, מה זה, מה זה השיר הזה, מה זה השיר הזה, אנשים לא הכירו. אז היה אחלה שיחק. אמרו, אמרו לך את זה בחיבה, אמרו בהערכה. אמרו לי את זה באוואי, מה ו... זה, איך יכול להיות שאני לא מכיר את השיר הזה, וכל כך mm. דיסקו. כנראה <קנאים>... mm, <קנאים> מאוד כן, לא מכירים, אבל... וזה היה בגרסה המקורית, או שעשית לזה איזה רמיקס או משהו? Um, אני, אני עשיתי עידונים קטנים שלי, כי, uh, ממש בקטנה. אתם רוצים לרקוד את yeah. הקצב הזה? בוא נקפיץ פה את רק נקווה שזה יעבוד. <laughs> <laughs> hey, <laughs> אני מסתכל עליו בעין לא מקצועית, מרחוק, לא, הוא נראה בסדר.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 Thank <laughs> you. that חיים צדוק, ריקדי את הקצב הזה, אני חייב להגיד שחיים צדוק, החיים צדוק, היה בעצם שר המשפטים במדינת ישראל. Uh, הוא עברט את שמו, אני לא זוכר מה, הוא אשכנזי, אבל כשהציעו אותו uh, לממשלה, הוא היה אז חבר מפא"י, אני חושב שזה היה בן גוריון שאמר, מה אני צריך עוד תימני בממשלה? יש <laughs> לנו את ישראל ישעיהו. <laughs> מצד שני, יכול להיות שאני ממציא את כל הסיפור הזה, אתם יודעים? תחפשו, חפשו חיים צדוק, אני יודע מה. עכשיו, אפרופו הטעם המגוון, כן. האקלקטי. אקלקטי. <אקלקטי>, <אקלקטי> כן, זו <זה> מילה יפה, <אקלקטי>, אקלקטי. אני אוהבת לאסוף דברים... <אק> מוזרים, נדירים. קרואים. כן, במקרה של אג'דה קיבלתי את זה בהמלצה בעירית תקליטים, ולא ידעתי מה, מה, מי זה. אמרתי, יאללה, אני הולכת על זה, ואז גיליתי את הפלברה-פלברה. <laughs> שזה שיר שאתם מכירים הביצוע של דלידה ואלן דלון מצטרף אליהם. אחר אליה שם. כך באמת עשיתי קצת מחקר על, על אג'דה והבנתי שהיא זמרת טורקיה מאוד מפורסמת, עם המון המון תקליטים שהיא הוציאה, וכאילו כן. באמת אז, כוכבת על אז שם. אז אתם יכולים לחפש ביוטיוב את אג'דה פקאן, כמו האגוז, ואתם תשמעו שם הרבה מאוד דברים יפים. חלקם אתם אולי תזהו ותגידו, רגע, אני מכיר את זה, אבל אולי בעברית, אולי בצרפתית, אנחנו נשמע את פלברס, פלברס, שזה פרולה, פרולה, פרולה. רק אעצום עיניים בחזקה, לא לראותך באופק. לא תשמע עוד דבר תוכחה בצר, אין לי דבר לומר לך עכשיו. תראו, יש פה שני פטפונים, מונחים, שני תקליטים. אני מתחיל לנגן את התקליט שכבר שמענו ממנו את חיים צדוק, שזה פסטיבל הזמר והפזמור. אני כזה אומר רגע ברור, מה? ואנשים פה לא שמים לב. כן, אני עושה את זה בעצמאית, אני אומר רגע, מה יש משהו פה? את אומרת, מה? עג'יה התחילה לשיר. עכשיו, איך אני מגלה את זה? כי אני רוצה להחזיר את התקליט לעטיפה. ואז אני אומר, רגע, משהו פה לא מסתדר לי. משהו פה לא מסתדר לי. אתם רואים, זה הכל... אני אגיד לכם ממה זה נובע. ממצוקת הרעב, אני ביקשתי מיוני, תביא לי הוגיה עוגיה קיבלתי? לא, הכנו את עצמנו לתשעה באב. אנחנו רוצים מעדן וניל. אין מעדן וניל. פרולס, פרולס, כולם מדברים. כן. ‫הפה שז לב. ‫-שרה נסראל נצר. ‫אולי שז לב. ‫פה קומיה לא ימותו ‫נרעש כבר לפי שגיביס. ‫פה הרגל כאילו סובן שז לב, ‫כוש בעת מלא. ‫-כן, בוקר Artık bitsin sus hiç hiç konuşma Anlamam hiç kendini yorma boşuna. Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları ארתות קביצים, סוס איץ' קונו שמה, אהלנאמאם איץ' קנדיני, יורמה פושונה. כת gelecek כנג'קיוש, כראה אין הרווי כתיקיוב בזמן, ביניה מבומד, איפה שלמל, אשפיתים שזה זדני על העם. עינן בלנור. בלברה, בלברה, בלברה. נין לבין. ...sanki seninle ilk defa konuşuyor gibi. Ne romantik, bu sözleri çok dinledim. Duyguların en çok dinledim. Dinledim. Ne olur, dinle Hepinizde aynı סיילה Yasak פאקור שורגים. ראש דיין ג'ל, סנסוס מסמסים, גיליורם חדינת, אדמה מסמסים. Sen olmasaydın kim bilir, Belki ben de rüzgarla, nasıl gelecek yere mi? yıldızlar dinleyemem. bunlar hep boş Aşk סלום, מסויידן. תודה. ואלכיבאן לאומה. בלברה, בלברה, בלברה, בלברה, בלברה, בלברה, בלברה, בלברה, חצי בלברה, נעמסר, בלברה, וכולכם יכולתם להצטרף כמובן לשירת פלברה, פלברה, פלברה, כי זה, זה טוב. <laughs> ועכשיו אנחנו עוברים לתקליט שיש לך בו חלק. ממש ככה. ספרינה. בחיפושים שלי אחר דרך להפיק את האלבום הראשון שלי. מתי? ב-2016-2017. Uh, למדתי ב-BPM, ואחרי שסיימתי שם את המסלול של ההפקה באולפן ביתי, אז uh, חיפשתי אולפן שאני אוכל להיות שוליה בו. Um, על הדרך, ככה מצאתי את uh, אורי ורטיים, הכרתי אותו, uh, מפיק מדהים, הפיק uh, לי הרבה מהמוזיקה שלי עד היום, uh, וזכיתי שהוא גם אפשר לי בעצם להיות עוזרת טכנאי ב בהפקה של האלבום הזה, שנקרא... חרקה גנג של rps surfers uh, וגם הלהקה הזאת בעצם השתתפו בלא מעט מהמוזיקה שלי הם הפכו להיות סוג של הלהקת ליווי בכמה סינגלים הראשונים שלי uh, אחרי האלבום הראשון כאילו היה את האלבום הראשון שעשיתי אותו לבד ואז uh, היו הסינגלים למשל שיר המלאכים שהם השתתפו בו uh, עיניים על הכדור uh, ועוד ועוד כן. אם בא לכם לשמוע חרא קרקי עכשיו, והשיר הוא... הנק <הנגפל> כן, הסגנון שלהם uh, מאוד uh, התחבר לי למה שאני רוצה לשמוע אצלי במוזיקה, uh, את האהבה הזאת לסיקסטיז, את האפקטים, um, האורגן של שי לנדה, uh, שאגב נתן לי את האלבום הזה במתנה, ככה uh, כאות תודה על ההשתתפות שלי, uh, אז, uh, אז הוא ממש הביא לי uh, אורגן פולי סובייטי, לתוך השיר, שזה היה מהמם ככה לראות את האותיות הרוסיות שם על, על האורגן. יפה. אה, אהבתי את זה מאוד. את הסאונד, אני אוהבת את הסאונד הזה. אה, באופן כללי אני מש, משתפת בתוך ההפקות שלי את הסאונד הזה של דיליים ואורגנים אה, ישנים, הם מונדים למיניהם, אני מאוד אוהבת את זה. את בחורה אנלוגית בעולם דיגיטלי. מאוד. זה נשמע לי באמת שילוב של שדוס מצד אחד, סרפינג מצד שני, קאנטרי מצד שלישי. זה... תזכור מאיפה באנו, מבוב דיאלן בהתחלה בכלל. זאת שמת תוכן נחמדה מאוד. כן. ואנחנו עוברים לצד אחר של המוזיקה האמריקאית, סול, מוזיקה שחורה. ואת בחרת דווקא ב-OJ's. ה-OJ's, love train. בגלל 트라ين. ההרמוניה הקולית שלהם? Uh, בגלל שזה שיר שמדבר שלום ואחווה, זה שיר שראיתי אותו ב-VH1, כי בדרך הזאת נחשפתי. כמה רבות. Uh, VH1 מאוד מאוד חשפו אותי למוזיקת אולדיז, אני עפתי על הערוץ הזה כשזה היה בניינטיז, הייתי חורשת עליו מלא, וה-OJ's, השיר הזה, אני גם מופיעה איתו. כן. עם השיר הזה, כי הוא... השיר הזה כל כך אופטימי וכל כך uh, מזמין לשלום. עכשיו uh, במילים אני משנה לישראל ואיראן בבית השני, כאילו, <laughs> <laughs> אז uh, יצא מגניב. אז הנה ההוא ג'ייז, <laughs> להקה אמריקאית 70'ית משובחת. ג'ויינינג, <laughs> תעלו על הלארט-טריין. Uh, תעלו על רכבת הבא! אם היא תגיע, כי אני שמעתי שיש שריפה במסילה ליד יבנה, אז לך האור ג'ייז, לאב טריין, זה מתוך אה, אלבום אוסף אה, יפה של, אה, של סאול. כן, הרבה דברים יפים יש באלבום הזה. Mm -hmm. תגידי, מה, מה לא הבאת לתוכנית שרצית להביא ואמרת, רגע, יש לי רק שעה? וואו, כאילו, אתה, אתה רואה פה את הרשימה הזאת, זה הכן, כן. זה המה לא. כי uh -huh. או אין לי, או כל כך הרבה. אז את רוצה לשמור לך אופציה לפעם הבאה. גם כן, אני צריכה לאסוף. יש את הספיישלס שהייתי רוצה... אני בעד הספיישלס. מה של הספיישלס? A message to you, רודי, or go star, מה? כן, פאנבוי 3 גם, כל התקופה הזאת. קווין, דפש בלונדי, סיימון וגרפון כאלה מכשפות. טוב, בואי אני אסגור איתך ככה. לא סקאפרוס. את רוצה שאני אסגור איתך משהו? נו. תביא לנו, נעשה ספיישל 80. כן? כן. יאללה. יאללה. סגרנו. אני, אני בעד. יש פה מלא. סגרנו, אמירה? סגרנו. סגרנו, אמירה. ויש לי גם בשקית קצת אייטיז. אז מה שאת רוצה. כן. אבל כרגע מונח לנו על uh, הפטפון עוד אחד מאותם גיבורי סול גדולים, קרטיס מייפילד. ופסקול נוסף. נכון. וזה עוד אחד ממה ש... מה זה הרעש פה? אנשים מדברים באולפן, אתם יודעים, זה... כן, uh, הסרט הזה הוא מז'אנר שנקרא, זה בלקספלויטיישן, שזה בגדול uh, גיבורים uh, שחורים שהם לא בדיוק uh, טיפוסים חיוביים במיוחד. כן. והסרט הזה נקרא סופרפליי. אני אוהבת פאנק, אני אוהבת דיסקו, כמו שכבר התחלתם לקלוט. ואת אוהבת את קרטיס מייפילד. כן. I didn't. She got no say. Superfly. and ghetto streets trying to get over 70's, עכשיו אנחנו הולכים ל... מנס בעצם התחילו, אני חושב, הם נגסו קצת מסוף ה-70's, אבל הם להקת 80's. 80's לגמרי, ובעצם הם מהיינקות שלי, אני גדלתי עליהם מאוד מאוד מאוד. כמובן, כל הז'אנר של טוטון, הספיישלס, ועוד להקות סלקטר, מאוד השפיעו על הסגנון שלי. Uh, למשל השיר רדיו, שהוא מאוד טו-טוני. Uh, uh, של סלקטור. Um... כן. על מי כן, אז uh, אצלי זה השיר רדיו. <laughs> uh, <laughs> אוהבת את מדנס. <Madness>. מה <laughs> שאתם <laughs> שומעים פה זה הגרסה של מדנס לאגן הברבורים של צ'קובסקי. מה שמזכיר לי את בדמנרס עם הגרסה שלהם לקנקן. אז זה כדאי... ש... זה מזכיר. ש... כשנפלה ברית המועצות, הקרינו את אגם הברבורים. יפה. רמז רמז. עם אגם הברבורים. כן, לפעמים זה קורה. גרסה מדהימה, באמת תעלה. עם אגם הברבורים בגרסה המדנסית, אנחנו מגיעים לסוף התוכנית. עבר מהר. אני בשוק שזה נגמר. את רואה מה זה? כן. אבל הנה, אנחנו כבר סוגרים על ההמשך. כן, לגמרי, יש לי עוד הרבה מה לתת. אנחנו רוצים לקבל. זהו, אז אנחנו רוצים עכשיו לומר תודה רבה לכל מי שהיה פה. לאמירה שהפיקה. תודה רבה, אמירה. ליוני, לי קצין אספקה ראשי, הפעם על תקן של קצין אספקה בחופשה, כי... שוב, uh, כי... כי שיר הביאה לנו את כל התקליטים. תודה לרובי, הטכנאי שלנו, תודה לכם, שאתם מאזינים לנו. ואנחנו מסיימים עם דונה סאמר, עליה השלום, בשיר שבעצם פתח את הקריירה שלה, I fell love. שילוב מדהים של דונה סאמר עם ג'ורג'ו מורודר, מה צריך יותר מזה? החדשנות בשיר הזה היא אחד מהדברים שגם נותנים לי השראה ביצירה שלי, לגמרי. נהנית. לחפש את זה. נהנית פה. מאוד נהנית. יופי, גם אנחנו. זו הייתה שיר אלוני. זאת עדיין שיר אלוני. בבקשה. זאת תהיה שיר אלוני גם בפעם הבאה שהיא תהיה כאן. ו... ואהרון מורג. אהרון מורג. בסוף מישהו מזכיר אותי. מי ברדיו קסם. ברדיו קסם, מעדן ויניל. מעדן ויניל. שבוע הבא, לצערנו, אין תוכנית, תשעה באב. אבל uh, תחזרו בעוד שבועיים, ובטח uh, יהיו לנו דברים uh, טובים להשמיע לכם. יום שישי הזה יוצא השיר אייכה, במיוחד לתשעה באב, ש... השיר שלי. יפה. זה... איפה? בספוטיפיי, יוטיוב וכאלה? בספוטיפיי וכאלה, זו מין גרסת דמו כזאת, אה, פשוט כדי לשחרר את זה עכשיו, עכשיו, עכשיו, כי זה דחוף, בהול. רצית שזה יגיע בטיימינג הנכון. בטיימינג הנכון, ויאללה, שייצא כמו. זהו! אנחנו נפרדים עכשיו. שוב תודה לכל מי שעזר לעשות את התוכנית הזאת, ונתראה, ושיהיו לכולנו בשורות טובות, כי זה מה שחשוב. יאללה, בואו נרגש אהבה. אמן. <עמל> ביי.